Capitolul 19. La curtea lui Brâncoveanu. Boierii. Miora și Sispo se pomenesc într-una din multele săl bogate decorate ale palatului lui Brâncoveanu, unde tocmai atunci intraseră și doi boieri ai domnului. Piticului de stăinuie Mioarei că boierii de față sunt cei doi cronicari, Radu Greceanu și Radu Popescu, despre care ea învățase că au descris viața lui Constantin Brâncoveanu și întâmplările de la curtea lui în cronicile, ce ne-au lăsat. După cum vei vedea Mioara, ei țineau foarte mult la domnul Constantin Brâncoveanu, căruia i-au rămas credincioși chiar și în nenorocirile ce l-au lovit în cheie piticul. Cei doi cronicare, abia sosiți, se salutară cu prietenie. Bună vreme, boier greceanu!" Bună vreme și dumitale, boier Radu Popescu!" Dar de ce oare ne-o fi chemat domnul la palat tocmai azi, în marțea Paștelui?" Ce, nu putea amâna sfatul și după sărbători?" Ei, fără lucru însemnat, nu ne-ar fi tulburat domnul de la cele ale sufletului." Cine știe ce o mai fi?" Oftă cu îngrijorare greceanu!" Că puși între dușmani, cum suntem, nu avem tihnă din nicio parte!" Vezi că și sultanul turcilor și împăratul cel nemțesc pohtesc la ale noastre pământuri mănoase, care se scoală mai de dimineață, acela vrea să ne poruncească. Lasă că, mulțumită înțelepciunei lui Constantin Brâncoveanu, a știut ieși din toate încălcelile, și amarnicele schimbări necontenite ale vremurilor vitrege, îl liniști pe bună dreptate Radu Popescu. Ii, făcu cu obidă Radu Greceanu, că și puterile astea mari mult mai sunt hrăpărețe. Cât nu se încape, vine sultanul turcilor și așa deodată pe nepusă masă dă poruncă domnului. Atâtea care cu merinde să-mi dai. Cât mai multă oaste, atâtea salahori, atâtea pungi cu galben, peste haraciu, ia ca așa, vai și amar de noi. Hei, și domnul înghite în sec și dă că n-are încotro. Putere suverană nu-i, ce alta poți face? Întregi Radu Popescu. Dar te întreb eu, turcul barem e de altă lege, de aia e hapsân și hrăpăreț, dar împăratul nemțesc de ce face și el la fel. Ba, după cum prea bine știm cu toții, oștile nemțești vin ca frunza și ca iarba și peste toate acestea mai lasă și pe oamenilor să ne prade ca în codru, mai cruz și mai fără milă decât turcii, se tânguie Radu greceanu. Asta așa e, amarnice vremuri. Degeaba ne trimite domnul la sublima poartă să rugăm pe sultan, să mai scadă haraciu, că geme poporul de biruri grele de să răcie și de cruntă mizerie, căci el, poporul sireacul, duce greul haracului și al bătăliilor și cu toate astea degeaba ne-am dus, tot nimic n-am făcut la poartă. Ți-ai găsit! Sultanul nici nu vrea să audă de așa ceva, dar luminându-se la față, Radu Greceanu urmă, eh, dar domnul nostru le-a înfruntat pe toate, nu și-a pierdut hirea și a reușit să campună pe fiecare la locul său. În sala palatului începură să intre și alți boieri chemați la sfatul domnesc. Nimic nu scapă ochilor și urechilor mioarei, care urmărește totul cu mare curiozitate. Sispo îi spune numele celor mai de seamă sfetnici și fata își reamintește numele unora dintre ei despre care le povestise în clasă profesoara de istorie. Închinându-se unii la alții, boierii se salută după datină, auzind ultimele vorbe ale lui greceanu, fiecare ține să-și spună părerea. Că bine zise -ți începu vorba întâiului boier. Pe toate le-a înfruntat domnul Constantin Brâncoveanu, nu numai vremile vitregi, dar chiar și vicleniile dușmanilor. Pârile nedrepte, scrisorile mincinoase și clevetitoare, mințeau dușmanii. Bacă s-ar fi dat de partea împăratului, îl nemțesc. ba cu țarul rușilor, ori cu Polonia, ori cu Veneția, zise alt boier. Bacă stoarce țara cu biruri grele, adaugă al treilea boier. Și că a sărăcit Bucureștiul de când cușederea sa a șase luni pe an la Târgoviște, căci sta acolo numai ca să poată fugi în ardeal cu ușurință dacă s ar pentru el primejdea de a fi mazilit, mai zise și al patrulea boier. Câte și câte bazaconii și scornituri glasuiește Radu Greceanu. Radu Popescu le spune cu obidă și cu glas ca de taină. Aflați boier dumneavoastră că s-au apucat dușmanii domnului nostru, de-a plăsmuit pe domnești, la fel cu cele ale boierilor noștri, de le-au pus pe scrisorile lor, pline de tot soiul de scornit, trimise sultanului împotriva domnului nostru. Ei, dar domnul nu și-a pierdut hirea și le-a înfruntat și pe acestea, întărește bucuros Greceanu. Nu și-a pierdut el hirea nici când a fost chemat acum câțiva ani pe nepusă masă să se înfoțișe grabnic la sublima poartă să sărute poala împărătească după cum glăsuea porunca a rostii Radu Popescu așa-i zeu și aminti Radu Greceanu toată lumea, chiar și noi și mărita doamnă Marica, ne temeam că înapoi fără nu l-o mai vedea iar Constantin Voda a știut să preschimbe toate pările în laude și pe învrăjmășiții de turci în prieteni, sfârșit Radu Popescu Stolnicul Cantacuzino Unchiul lui Brâncoveanu, care ascultase din prag cele ce vorbeau boierii, intră și el în sala de sfat, salutând cu trufie. Ceilalți boieri, însă, se închinară adânc în fața lui cu tot respectul cu rudei domnului. Acest cantacuzino era cel mai mare dușman al lui Brâncoveanu, căci el răvnise tronul țării românești pentru fiul său. Tot el era acela care îl pârâse fără încetare pe Brâncoveanu la sultan, cerând de fiecare dată mazilirea lui. Hei, hei! Ce a făcut pe turși prieteni?" începu el cu invidie răspunzând la cele auzite. Apoi, că ce de daruri dă nepotul Brâncoveanu turcilor nimeni altul nu cred să mai fi dat vreodată. Blând de samur, pungi de galben, juvaieruri din cele mai scumpe." Știe toată lumea precum că are bani mulți și stolnicul apasă pe cuvinte cu subînțeles plin de răutate. Asta așa e, are bani tare mulți, domnul nostru. Până și prin străinătăți trimiși. Asta cam așa este." Privi pe toți boierii pe rând spre a leghici gândurile, apoi adăugă cu aceeași invidie. Avere are ne spus de multă nepotul Brâncoveanu, cât nimeni în țara asta. Are că avea avere destulă încă de pe când era mare logofotă, îi răspunde pe loc Radu Greceanu. Și cu o doamnă destoinică, așa cum este doamna Marica, chivernisită și strângătoare și cu vrednicia neobosită și luminile lui Constantin vodă în atâția amar de ani, o viață de om, averea crește, adăugă și Radu Popescu numai decât într-o apărare a domnului. Altânbei îi zic turcii, adică prelimba noastră prințul aurului. Hei, hei, oftează stolnicul din greu și înciudat și din nou încearcă să picure o trava invidiei, care pe el îl înneacă și în sufletul boierilor. Dar fără să reușească, ai clinti din credința lor față de Brâncoveanu. Da, da, Brâncoveanu e om norocos, a avut mult noroc, și domnie fericită, și avere, și soață bună, și onoruri, cât nu se mai încape, și feciorii cei mari, și a însurat cât nu se poate mai bine. Aci, Cantacuzino se oprește și se uită cu tot din adinsul la boieri, dar zadarnic, căci niciunul nu este de părerea lui, atunci Cantacuzino urmează. Fetele și le-a măritat încă și mai bine cu oamenii cei mai de ispravă. Eh, cât nu se poate mai bine și le-a măritat. Boierii păstrează cu toții o tăcere stânjenitoare. Cinste mare și în boieria lui a avut și în domnie, vorbește cu adânc înțeles Radu Greceanu, curmând tăcerea pentru a mări pe Brâncoveanu frumos la chip, cu minte la vorbă, bun la suflet și evlavios întărește și Radu Popescu, spre marea ciudă a lui Cantacuzino. Că mulți or fi avut noroc în lumea asta, dar nu în toate răbufnește iarăși Cantacuzino. Că unii au noroc de cinste, iar nu de fecior și bogăție, alții au noroc de fecior și nu de soață bună, oricât de cât au lipsă de unele măcar. Iar Brâncoveanul nostru de toate au avut noroc. Cei au pohtit inima lui, nu i-au lipsit. Ura din cuvintele stolnicului umple de uimire pe boieri, ei neputând înțelege de ce are vrăjmășie cantacuzino împotriva domnului Brâncoveanu. Se privesc stânjeniți, apoi în tăcere își țintesc privirile în pământ. Măria sa, domnul, răsună pe neașteptate glasul a doi ostași, răsăriți ca din pământ, vestind intrarea domnitorului spre marea ușurare a boierilor.